Moi boas noites, troiteiros e troiteiras. Eh, aquí comezamos a segunda edición de Cancións que Contan. Pero antes, mandamos un saudo especial para os astroitas e outros amigos e amigas que están ausentes, máis alado o espacio de Pombalda Zaoito, que en algún momento esperamos que nos escoiten. Entón, bueno, eh, xa sabedes que esta... esta Este, esta proposta de cancións que contan é unha, unha innovación recente da Troita Armada donde están aquí algúns troiteiros e eh, troiteiras levados da mando do noso creativo e ideólogo Fernando Vidal <risos> e que ten eh, a finalidade bueno, de facernos disfrutar da música en primeiro lugar pero tamén de conectarnos especialmente a algúns dos nosos invitados esta, nesta edición temos aquí de invitada Patricia de Lorenzo para que a partir das cancións que eles elixan, que entendemos que son cancións importantes para eles, pois nos conten un pouquiño de si sí mesmos, de que fagan falar as cancións, esas cousas que as palabras non, non chegan a contar, pero un pouco, pois, eh, eso, compartilas eh, e disfrutalas. Entón, como vos decía, temos eh, de invitada a Patricia de Lorenzo, que ainda que é de sobras coñecidas pois teño o honor de, de facer aquí unhas palabriñas de presentación, porque Patricia é unha persoa moi querida nesta casa, na Troita Armada, moi querida e admirada desde fai uns cuantos anos, e... Eh... Creo que moitos de, de, dos que estamos aquí eh, temos feito unhas cuantas horas nas ultranoites, aí foi donde a coñecimos, coñecímola, polo menos, seu primeiro nun escenario antes de ter o gusto de coñecela en Fersoa. E, bueno, eh, é integrante do, do grupo chévere de actriz, de productora, de directora, bueno, unha das, das líderes do do grupo, que bueno, é un, un teatro que, que nos chega ao corazón, que creo que isto compartimos aquí desde a Troita Armada, un, un teatro valente, un teatro que pón riba do escenario pois moitas cousas, a verdade e a, a, bueno, e a, e a profundidade do que acontece en Galicia e de, e de todas as propostas creativas. E nesas propostas pois está a man, o corazón e o cerebro de Patricia, que creo que derrocha talento e creatividade, o digo desde o corazón e desde o cariño que lle teño, e que oxe temos a sorte de, de que estea el aquí, xa da época de Ana Pudor, que supoño que é a referencia que menciona todo o mundo, pero que eu tive a sorte de, de, de disfrutala, eh, pasando polas fillas bravas, recentemente a Troita Armada tivemos a fortuna de estar en Madrid en outubro do ano pasado na estrea De Nevermore, aí acompañamos a Patricia e a, e a todo o grupo, por suposto, nos deixamos pois impactar e emocionar e, e, e moitas máis cousas non? con esa proposta, igual que con Curva España, con Eroski Paraíso, en versión teatro, versión cine, Eurozona, pois todas estas que, que, que, que cito agora porque son as asías máis recentes, pero bueno, moitas. E, e hoxe, e xa non digo nada máis, eh, volle pasar a palabra. Antes de nada, agradecerlle a presencia a, o tempo que nos dedica de ter buscado estas cancións. E nada, desechar que... Eh, esa maxia que seguro que esas cancións nos traen eh, e que conten pois de de Patricia, pois que nos chegue un pouco que colectivicemos esa experiencia, que é outro dos obxectivos de cancións que contan, non? A partir da experiencia íntima e persoal das cancións e da música, pois facelas facelas compartidas na troita. Así que eh, nada máis, Patricia de Lorenzo con todos vós. Agradecida eu. Eh, polas palabras tan tan bonitas que non non esperaba así Marta, a verdade. Eh, agradecida por, por estar convidada nesta casa que, que tamén considero que, que bueno, que é un pouco que teño un vínculo con ela, non? Por isto de que nos coñecemos desde hai moito tempo, e eh, porque admiro tamén todo o traballo que desenvolvedes desde aquí, e eh, eh, o que implica non só para vós, senón para xeracións eh, dos vosos fillos e fillas, e eh, eh, bueno, é eh, un colectivo que, que admira miro profundamente e tamén aproveito para devolvervos ese piropo e tamén agradecida por facerme escoitar música porque parece unha proposta estupenda tan unha cosa tan simple como escolle aquí unha listaxe de cancións que signifiquen algo para ti e, e que poidas eh, compartir con nós eh, estás isto que falas no de colectivizar esta experiencia e, e dei-me de conta de que realmente escoito moi pouca música. Eu son unha persoa que escoito moito a radio, por exemplo, pero aquel tempo, non? Aquela práctica que tiña, pois máis nova, quizáis, de, de escoitar música, pois funa perdendo. E, entón agradezo moito a proposta do exercicio, e, porque disfrutei facendo, e, e volvendo a rescoitar cousas, e, e tamén sendo consciente de por que as estaba escollendo. Non? Así que, bueno, xa sem máis, vamos a empezar cunha, cunha cantante que admirei sempre moitísimo. Eh, procurei darlle unha certa cronoloxía, unha orde cronolóxica, non? Para, bueno, pues que, que recordando épocas nas que escoitaba realmente un tipo de música concreto ou algún artista concreto e procurei darlle un pouco esta liña cronolóxica eh, e, bueno, desde moi noviña, desde moi nova, pois eh, sempre escoitei a ela Fitzgerald. Para min é unha das voces que, que sempre me deixaron enbelesada, non, escoitándoa. Eh, o tema que vos trouxen aquí pois é eh, I Don't Mean a Thing. Hai que escoller un, escollín este, pero realmente é un artista que admiro moitísimo integralmente. Parecíame que podía ser unha intérprete moi formal, non? dentro do jazz e, e tal, e tamén todo o contrario. Parecíame que ela tiña un instrumento vocal espectacular e que podía facer cousas moi divertidas coa súa voz, non? Así que, se vos parece, pois pues escoitamos Aidon Viñacín. The Duke and Ella. So let's have a wonderful wa dwa dwa dwa dwa dwa dwa i don't mean a thing on oh, you got to do it sing do what do i do what do i do what do i do what do i makes no difference if it's sweet or hot give that rhythm everything you've got oh it don't mean a thing if you ain't got that swing do what do i do what do i do i do do i do it don't mean a thing if it ain't got that swing do <ativo> on esta estas señoras que estou mirando e digo eu querería facer o que fai esta muller, non? Aquí, aquí doutra baneira quizáis, pero pero ela como símbolo ademais de, de todas aquelas, como representación de todas aquelas intérpretes, non? Que que bueno, para min son unha pasada. E ese dominio vocal, esa, esa Esa, esa cantidad de, de, de colores, de matices, de como xoga co seu instrumento, non? Eh, pra min a voz en xeral é algo que, que me interesa moitísimo. Eh, non só, pues, desde que me acheguei o teatro, pues, con xevere, con proxectos musicais, non? Que, que, que eu sin ter ninguna formación musical nin, de ningún tipo pois, eh, quero dicir, que eu non sei nin, nin as mínimas nocións de solfeo, non para entendernos, ou sea, por, por declararlo así. E entón, pois, eh, inda así, sin esa, sin esa formación, sin ese código, sin o maneixo de código musical, a voz humana a mí é algo que sempre me interesou moitísimo. Primeiro, a través da, da música eh, que, que eu escoitaba, pero despois tamén, eh, ao longo de todos estes anos, pois, a nivel vocal de, de, de falar, non? de como fala unha persoa, mesmo a a nivel pues, de enfermidades da voz non ou de malos usos da voz e a voz para min é algo importante na vida, no que observo nas outras persoas, cando estamos construindo un personaxe para min a voz é algo é o primeiro sitio por onde lle entro, prácticamente, a un personaxe a, a propoñer cousas sobre un, un personaxe e bueno, neste caso el afil geral para min eh, bueno, representa pues, esa potencia, ese, ese instrumento Eh, virtuoso, haberá outros máis nesta lista, pero bueno, continuemos eh, eh, aí ubiquei nos anos 90, non? A principios do 90 eu cheguei a Santiago de Compostela eh, empecéi a traballar nova, con, con 10 a anos e eh, Eh, empecei a traballar no Centro Dramático Galego e máis eh, na entonces Entón, pues, eu considero que xa dos dos 19 anos, considero non, é un feito, pois son unha muller emancipada. Non? E isto pois, permitiume, eh, pois, tiña pasta para ir ver concertos, etc. E por outra parte, por exemplo, pois, eh, cando entrei en contacto con Xévere, debeu ser con Anus Horribilis, no 94, o pouco fomos a Madrid facer ali un tempada na sala cuarta parede, cuarta pared e, e entón xa tiña pois, diñeiro vamos ver un concerto estamos en Madrid e un daqueles que fun ver foi de Ruichi Sakamoto que estaba moi de moda naqueles anos isto eu creo que debería ser no ano 95 E gustaume moitísimo ver aquel concerto, por varias razóns, pero pola música fundamentalmente. Algo teño eu cos, cos pianistas, non? O sea, cos intérpretes de piano que me gustan. O sea, escoitar un piano só, gustáme, eh, sempre é un instrumento que me atrae. Teño que dicir que despois de tantos anos teño un piano na casa, pero nunca xe me ocorreu tocar nada nel, pero admiro, admiro moito, e un instrumento, se si me di, saber que instrumento é o teu preferido diría o piano. No? Eh, pero bueno, entomamos escoitar de Richie Sakamoto, Merry Christmas, Mr. Lawrence. Vale. Pois eh, digo que tamén para min naquele momento era, pois a primeira vez que vía que asistía a un concerto de alguén eh, dun mundo tan lonxe, do, do meu e eh, eh, aquela música, non? Que tamén me emocionaba. Para min, pois foi así unha descoberta. Xa vos pois, digo que era moi nova, non? e eh, eh, bueno. Eh, outro, outro, outra práctica que facía naquel momento, porque sempre fun descoitar a radio, eu de nena, cando meu pai marchaba a traballar, metíame na, na cama con miña nai á sete da mañán e aquela hora votaban eh, la saga de los porretas non? en la ser. e entón eu sempre teño aquel hábito de escoitar a radio desde nena, desde pequena eh, sempre vivindo soa, sempre un transistor debaixo da de almofada por ali cerca para escoitar a radio e entón había unha época da vida en que escoitaba con atención non, non é como agora que ponho a radio no coche pareceme un pouco todo o mesmo eh, había aquel programa de, de Ramón Trecet debía ser en Radio 3 e que non lembro como se chamaban, era todo de New Age. ¿no? Eh, eu escoitaba aquelo. Eh, entre varios artistas, daquela o sea, música que escoitaba, despois compraba os discos. ¿no? Aqueles que me interesaban, tomaba nota e iba a comprar o, o disco. Eh, dos discos que me gustaban moito, pois pues era un de Bing Mertens, que debín escoitar nese programa. Bin Mertens, eh, Mertens eh, pensei todo o tempo que era alemán e resulta que outro día descubrí que era belga. Eh, ten ahí un par de discos que me gustan moito, pero bueno, escollín Four Mains. A ver que vos parece. Ben, eu aquí esta versión que está feita catro mans eh, porque que, creo que foi o vídeo que mellor encontrei que mellor se veía e tal, non? Descoñezo o nome da intérprete que está con él pero en todo caso o sea, eu este tipo de pezas eh, as que me fai pensar que hai na cabeza dun, dunha persoa que compón esta música? E que me parece o sea, que hai nese cerebro ou dun intérprete, non? No piano, o sea, como pode igual que un baterista. Non como pode atender a todo? ou sea, que planos de atención hai? no cerebro á hora de, de tocar un instrumento así? con esa variedade de que me faltan as palabras propias ¿no? de ritmo, de estou facendo cunha man unha cousa con esta outra outra eh, cos pés estou facendo algo distinto o sea, a min pareceme eh, eh, non sei, unha excelencia do cerebro humano ¿no? que eu non chego e admiro admiro non só polo resultado da música que me emociona senón pola execución ¿no? é algo que me, que me sorprende Ben, volvendo un pouco a chegada a Santiago, eu, para que non saiba, bueno, nací na Coruña, en un barrio chamado a Sagrada Familia, eh, digamos así, un, un barrio bastante superpovoado que absorbeu pues, toda aquela emigración que viña da, da zona da costa, non a traballar a cidade, eh, ali nos polígonos, moi perto dun polígono, ou, digamos, cando saía na escola ou recreo, pois pues, eu iba ali a un descampado, non había ningún edificio, físico, non? Que, que era naquel momento o Colexio da Sagrada Familia. Empecéi a traballar nova, como vos dixen, e entón xa, logo, vin para Santiago. Para mim vir a Santiago pois, foi unha descoberta maravillosa de coñecer xente de outros sitios, porque eu realmente pois, non saíra da Coluña, prácticamente e só tiña relación con xente da Coruña e de repente pois Santiago supuxo un encontro con xente de outros sitios, un encontro coa lingua, que evidentemente no entorno onde eu me criei na Coruña non existía e, e, e toda a cultura tamén tradicional e, bueno, con xente de diversos ámbitos tamén e, e despois tamén con Portugal Para min, vir a Santiago supuxo abrir os ollos a Portugal Non? o sea que hai aquí un país que está aquí ao lado que temos tantas cousas en común empecéi a ir a Portugal tamén por cuestións de traballo e tamén descubrí a súa música e recordo que da man dun, dun amigo pues, empecéi a escoitar a Seca Afonso e a todo, empecéi a facerme composición de lugar e todo que supuxera que na época e, e, con, houve un tempo en que escoitei moidísimo a Seca Afonso gustáme moito. Era un, tamén un talento, non? Un destes intérpretes que que tamén musicalmente eran eran virtuosos, non? Nas composicións, na execución e tal. Eh, escollín unha que recordo como das máis divertidas, non? Para min. Pero todo, todos e todo me gusta. No comboio descendente. A ver que vos parece. Estas eran as músicas que ibas no coche cantando con el, non? No comboio descendente Vinha tudo agarcalhada Uns por verem em rio, os outros e Os outros sem ser por nada No comboio descendente Pequenos à cruz quebrada Né, niná, niná, niná, niná, niná No comboio descendente pinham todos à janela Uns calados para os outros e os outros a dar-lhes treta No comboio descendente da cruz quebrada a pamela Reinação Uns dormindo, outros com sono E uns outros nem sim, nem não No comboio descendente no coche escoitando esta música faz kilómetros e quilómetros. non acompaña moi ben eh, ben agora eh, ben un portento da natureza isto que vai desescoitar non sei se a conheceredes eh, a través de Anus Horribilis pois, pois claro achegueime ao mundo da ópera Non Anus Horribilis foi unha opereta eh, que fixemos en Xévere onde persoas que non éramos cantantes, cantábamos, pero con esa apariencia de facer un canto lírico, non operístico, e, e sen querer, pois foi un achegamento a este mundo. Entón, pois tamén, no meu caso, empecei a escoitar eh, música. E, non foi naquela época, un pouco máis tarde, eh, descubrí a Chechilia Bartoli. Non sei se a conhecedes, pero esta muller é un portento da natureza Eh, que está en activo totalmente hoxendía. Por lo que teño entendido, é unha persoa criticada por, porque sei que non ten volume abondo e hai veces que utiliza microfonía nos, nos recitais, nos concertos, pero é eh, que, mellor que o diga eu, que vexades o que este, este, este documento sonoro eh, ela é unha experta en Verdi en, en facer eh, toda a obra de Verdi, eh, vamos a escoitar Agitata da Dueventi. A ver que vos parece e eh, os que estades aquí que podedes ver, mirade ben o corpo desta moller e o que fai cando canta. Vivaldi! <risa> <risa> grazie a voi, grazie a voi. Dall'opera La Griselda, l'aria agitata da Dueventi. Aúi! <risa>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 Sto in parco, c'ho, c'ho, aspetta grande, recomiéndovos escoitar a Chechilia Bartoli, eh? Eh, vamos a ver, esta é eh, eh, curiosa non porque ela entra como unha diva saúda o seu público como unha diva vestida de diva co seu traxe de ópera eh, e cando comeza a cantar eu realmente imagino a esa muller vestida de coiro negro, con unhas botas con unha cresta, non sei con que non pero é eh, como se si fose unha cantante como a seguinte que vos vou ensinar o que pasa é que elas decidiron vestirse unha dunha maneira e outra doutra pero están pra min super perto e eh, Eh, eh a seguinte que vos que vos vou eh, eh poñer é eh, tamén para min outro portento da natureza, Nina Hagen, ¿no? Outra época, outro, outro estilo, eh, pero pra min tamén eu tardei tamén por casualidade puxei máis coitala con atención a Nina Hagen algún debe ser que hai na casa algún LP e como que escoitar algunha cousa por solto, pero realmente considero que é un artista impresionante, non aquí. Bueno, si sí, tivo foi considerada e admirada polo que sai en Alemania moito máis, claro, pero, pero bueno, quixe na meter nesta lista. Vamos a escoitar, a ver se si digo ver Ben, ben Naturgane. simtiert sponzen wolken immer flattern wind bläst manen all und pur da geht die sonne unter rot mit gold so muss das sein sie schauf mir heut Vird mi es jetzt schwer ums Herz. Ich brauch nur Fögel, flattern, sehn und flieg. Mein Blick dann himmelwärts, tut auch die Seele weh. Wie schön Natur am Abend. Stille Stadt, verknachste Seele. Tränen rennen, das alles Heira, richtig und ich tu einfach heut oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Moi grande tamén, Nina Hagen. Eh, realmente teñen tanto Chechili a Bartoli como ela un instrumento moi similar, non? O sea, eh, fan cousas moi parecidas, non? Eh, Para min foi eso, unha maneira de unilas claramente, a unha e a outra. Eh, non hai moito, no? escoitando a radio, outra vez, eh, había unha entrevista sobre eh, como a música nos axuda a eh, establecer conexións. No? Entón, había alguén que falaba de que, de que unha nai que se levantaba pola mañá e neses momentos difíciles da, das primeiras horas da mañán cos fillos e, e tal, aquelas cousas de, de que a xente non se fala, que está de mal humor por, por ter que madrugar e tal, que ela empezara a poñer música. O sea, ela pola bañar e poñía unha música determinada, outro día outra, e esta era a maneira, en vez de decir o fillo, levántate, tal, non sei que, poñía música, simplemente. E falaba de que todo mellorara moitísimo con esto, non? E, claro, é que a música, simplemente por poñer unha música concreta, pois pues, é algo que nos axuda a comunicarnos, non? E, e ademais que predispón a outra persoa a facer algo Eh, que igual de outra maneira non faría, non é eh, eh algo que hai que poñer en marcha, teño pendente poñelo en marcha, pero sí que hai pouco con, con un fillo meu eh, volvendo no coche, cando os vou buscar, porque, bueno, vivimos así nun entorno rural, e cando os vamos buscar a un entorno urbano, eses traxectos moitas veces pues, os meus fillos poñen Os cascos escoitan a súa propia música, isto pasa, non? Pero curiosamente, outro día, un deles decidiu poñer, na conectar a, a radio do coche o que estaba él escoitando. E non falamos máis, simplemente escoitamos esta música e para min, nese momento, significou precisamente o que esta muller explicaba na radio, non? Unha maneira de meu fillo mais seu eh, conectarnos, sin máis palabras, non? E, por outro lado, tamén me gustou que é unha música pois, do meu tempo. E, algo que me, que me gusta frecuentemente é que os meus fillos escoiten a música que eu escoitaba, non? porque en día non se pode xeralizar, non? pero bueno, que hai moita merda. Non? E, entón, que teñan esa, ese gusto por escoitar cousas de, de outros anos, onde realmente había unha, unha produción musical moito máis elaborada, e moito máis talentosa sin xeralizar, eh? pero para min é un, é un orgullo, xa, o sea, gústame, gústame, é algo que me, que gra, que me gratifica. O bueno, tema que decidiu poñerme el na radio foi eh, de, do grupo América A Horse With No Name. And things that were the sand and hills and rain mm -hmm. the first thing I met the of the rain in the desert you can't remember your name cause there ain't no one more to give you no pain Ben, eh, hoxendía, eh, bueno, creo que a maioría da xente, cando se vai deitar, non? Pois, eh, o normal é que vexas pois, un capítulo dunha serie, unha película, ou isto sea, é unha maravilla, non? Poder ver aquel cine e todo na túa casa, mm, ter esta, digamos, este consumo de produtos audiovisuais a demanda, non? Pois teño todos os capítulos desta serie, vou nos ver, teño tal... É unha maravilla, pero tamén é certo que nos quita de outras cousas, non? Eh, eu, mm, houve un tempo que lembro eh, cando dormíamos, adormecíamos, escoitando música. Eh, Facendo este exercicio, pois escoitei que houve unha época que eu adormecía casi todas as noites escoitando a Brad Meldau. Eh, outro pianista pero eu estaba dormindo cun contrabaixista. <risa> que foi o que me puxa o pianista, a Brad Meldau. E, entón, quero que o conllezades tamén. Brad Meldau, vamos escoitar Blackbird. Xinas, vas comprar un piano e aparece este señor para, para ensinar como soa ¿eh? tendo de pianos. Eh, outra maneira que teño eu de escoitar música eh, privilexiada, aquí sí que son unha privilexiada, e na casa, non o sea, eu teño a, a fortuna de compartir a miña vida con unha persoa que se dedica a música profesionalmente, pero eh, os ensaios de determinadas formacións bueno, de casi todas pois fanse na nosa casa Non entón podese dar a circunstancia de que eu estou planchando ou facendo a comida pa, pa, poñero unha lavadora non porque fai ruido para o ensaio pero planchando ou facendo a comida ou traballando noutro espacio aparte pero estou escoitando a música antes de que se estree un disco, eu xa sei o disco que vais a ir. Ademais, unha e outra vez, se <risos> é <si> necesaria. <risos> entón, eh, hai un grupo que é Sum Rá, e inevitablemente esta última parte da miña vida, os últimos 20 anos, van ligados ao nacemento e a vida de Sum Rá, eh, e non podía faltar desta lista. Eh, vamos ver, eh, vamos escoitar, perdón, o tema eh, RA. Luis, ahí te estabas acabando solo, ¿no? Eh, me gusta lo que ha pasado. Que, que, se, que se mezcle, ¿no? Porque Manolo cambia. Vale, y entonces, vale. Y entonces yo ahí me voy con él, pero me voy fuerte. Vale, entonces faremos así. Así mola. O sea que seguramente me vuelva fuego o algo así. Vale, vale, Digamos que o riff, digamos que que o riff e o teu son digamos que é a propulsión. Si sí, sí, entonces sí. aí cando estamos aí é que eu xa estou aí tocando to tocando un Já estou aí chamusquina. Vale. E claro eso, xa o resto xa pode ser. Ah. <risas> Estaba eu preocupada porque digo que non controlo a terminoloxía básica do solfeo nin nada e xa ves, non fai falta entre que me convierto en fuego e viene la chamusquina estes entendense de maravilla o sea que a música ao final é, é iso non? Os, os elementos e os, os instintos máis primarios é, por, por, para rematar xa é, é rematar así ben arriba Eh, a través de, de, dun traballo de chevere pues tamén fixen outro chegamento a outro tipo de música que é a música tradicional galega Refírome ás fillas bravas onde nós non teñamos nin idea de, de tocar nada nin pandeireta, nin pandeiro, nin unhas cunchas nin nada non? Eh, tivemos que aprender aprender un pouquinho para, para que os personaxes pasasen por cantadoras e pandereteiras non? de toda a vida. E, tamén foi unha aprendizaxe, tamén foi unha descuberta tamén aquí, como xente que teño estado con, con varias persoas presentes nalgúnha festiña, eh, pude incorporar a miña pandeireta, o sea, pude vivir gracias a, a todas vós o que é a... a a esencia da música tradicional, non? A festa e poder integrarse sin ningunha presión, sin ningún escenario, sin ningún personaxe e, e facer de iso unha experiencia colectiva, non? E vivir a música desde ese, desde ese punto de vista máis popular, máis accesible a a todo o mundo máis bailable, bueno, máis comprensible que nunca para min, non? Eh, entonces, pues, bueno, escollin para rematar a pans en front. E concretamente con esta interpretación da punteada de Sou Tullo, eh, parecenme, por suposto, tocan de maravilla, non? Em eh, Gustría me chegar a tocar e disfrutar e a transmitir o que les transmiten este grupo cando está tocando ¿no? que é todo isto que, que dicía antes. E para min son super top. O sea que para acabar aí arriba de festa pois pues panse en front. para un ano Bueno, pois, con este subidón rematamos aquí a segunda edición de cancións que Contan. Agradecer de novo a Patricia por estes momentiños. Me quedo co da conexión, porque é verdade que foi unha pasada de o que transmite a música as palabras non chegan, está claro. E, e nada máis, saudos a todos e disfrutade. Lembrade que nos quedamos a tomar un viño e unhas empanadas. Así que ata a próxima edición.